Озвучено студією «Руда книгарня». Читає Хеля Розділ 16. У той самий час, де інде Соломія перебувала у гарному настрої, отримавши чудові новини від своєї подруги. Неочікувано екран на стіні спалахнув, і на ньому з'явилася галявина перед входом до мавчиного сховку. Посеред галявини розгублено завмерла постать чи то чоловіка, чи то жінки. Соломія з тривогою почала уважніше вдивлятися у зображення на екрані. Постать повільно повернулася, і мавка побачила бліде жіноче обличчя, пересічене наче опіками, горизонтальною і вертикальною червоними смугами. «Допоможіть! Допоможіть!» – шепотіла постать безкровними губами, озираючись навколо незрячими очима. Мавка вже щодуху кинулася до дверей, щоб допомогти нещасній, але на ходу гукнула. «Лабо, відскануй цю незнайомку! Чи то бува не засідка?» Лабораторія схвально загуділа, нервово заблимала екранами, і на одному із них з'явилася інформація – Істота не ідентифікується повністю, але, можливо, є з виду мотанок. «Мотанок?» Соломія зупинилася на порозі і замислилася. У неї з'явилося тривожне перечуття, що вона втрапить у чергову легендарну халепу, рятуючи дівчину-мотанку. «Відчини, будь ласка, Лабо!» – попросила вона лабораторію, яка не схвально гула. Безшумно відкрилися важкі двері, замасковані у кам'яній стіні. Мавка похебцем вибігла на галявину і обережно торкнулася руки дівчини, що з острахом прислухалася до шелесту трави під ногами Соломії. «Я мавка Соломія, не лякайся, я допоможу», – прошепотіла до сліпої істоти. Та вдячно стиснула долоню Соломії. «Я мотря!» Хриплим голосом відповіла вона. «Я заблукала. Ходімо зі мною. Я тут мешкаю поряд». Соломія зрозуміла, що її здогадка була вірною. Мотря була незрячою, а червоні смуги на її обличчі випромінювали моторошне холодне світло. Мотанка дозволила Соломії повести її за собою. Мавка різко озирнулася навколо. Але не побачила нічого підозрілого і попросила Лабу зачинити двері, та вжити додаткових заходів безпеки, накладаючи закляття невидимості і дезорієнтації для непроханих гостей. "Тобі пасує такий сучасний лук", захоплено вигукнув апостол Павло і з цікавістю розглядаючи Сару, мініатюрна фігура якої була тісно затягнута у блискучий блакитний латексний комбінезон. Її незвичний гардероб доповнював легкий жакет із білого лебединого пуху. Чорне волосся Сари було заплетене у модні дреди. «Дякую», – хмикнула Сара. «Впевнена, що Янгольський департамент експериментальних інформаційних технологій викликав мене не задля компліментів». Вона з викликом подивилася на Павла, який звичним рухом дістав гребінця із задньої кишені джинсів, і ретельно зачісував своє пухнасте волосся. «Твоя жіноча присутність – завжди наша радість та окраса нашої скромної оселі!» – улесливо захихотів Павло, ховаючи гребінець. На секунду йому здалося, що дрібні косички на голові чаклунки зловісно підняли свої зміїні голови і грізно засичали. Побачивши, як він відсахнувся, Сара непомітно посміхнулася кутиками в і, не чекаючи запрошення, зручно вмостилася в ошатному білому кріслі навпроти канцелярського стола-постола. Стола. «Не буду витрачати твій час», – заклопотано сказав Павло і, взявши сріблястий пульт зі столу, натиснув кнопку. Навпроти Сари на стіні з'явилося зображення великої срібної вовчиці із довгими гострими іклами. Від несподіванки Сара зойкнула – і підійшла ближче до екрану. Павло пильно спостерігав за реакцією чаклунки. «Це... це вона?» Затинаючись від подиву, спитала Сара. «Вона! Потрібно її повернути додому негайно!» Заклопотано сказав Павло. «Вам потрібно, ви повертайте!» Сара глумливо глипнула на апостола. «Тобі потрібно, Саро!» В очах Павла замерехтіли темні цятки, перетворюючи їх на дві мерехтливі вуглини на напівпрозорому обличчі. «Якщо хочеш, щоб ми сприяли у визволенні твоєї доньки із-під підболіття, зловісно попередив апостол. Сара рвучко підвелася і попрямувала до стіни, де б мав бути прихований вихід, відчуваючи, як Павло своїми очима вуглинами намагався читати її думки». У приміщенні раптово стало темно і холодно. «Не пожалкуй про свій вибір, Саро!» – глумливо сказав неприємний голос, порпаючись у її думках. Зосередившись, Сара з усіх сил дала відсіч непроханому гостю, що намагався хазяйнувати у її голові. Навколо стало ще темніше. з подивом магічка зрозуміла, що стоїть одна посеред вулиці – а на дворі періщить літня злива. Оговтавшись, вона рушила незнайомою вулицею. Дорога повернула направо, і Сара раптом побачила вивіску «Єрусалим кафе». Зайшовши до затишного приміщення невеличкого ресторану, чаклунка нерішуче замерла біля входу, подумавши, що виглядає безглуздо, як чудо у мокрому пір'ї. Вона вже хотіла непомітно вислизнути із ресторану і начаклувати собі, бодай, парасолю. Але до неї вже поспішала пишна, чорнява жінка. Лукаво посміхнувшись, жінка представилася. «Доброго вечора! Я Льоля, власниця закладу!» «Я Сара!» Несподівано для себе чаклунка розгубилася, і їй на очі навернулися непрохані сльози. «Мабуть, ви змокли і, може, й згодніли», – вічливо зауважила Льоля. «Обирайте собі столик, можете просто перечекати негоду». Чаклунка з вдячністю подивилася на гостинну власницю і попрямувала до затишного столика у куті кімнати. Замовивши собі гарячого чаю та келішок коньяку, Сара дістала свій секретний смартфон, який їй подарувала Соломія. Трохи заспокоївшись і переконавшись, що у залі немає гостей ресторану, вона набрала номер Соломії. «Саро!» – почула вона схвильований голос мавки. «Про Вовка, промовка!» «Про Вовка?» – спантеличено повторила вона, одразу не зрозумівши випадковості приказки. «Ти вже знаєш!» – здогадалася Соломія. «Тут у мене виникла ще одна проблема!» «Галя у небезпеці!» – стишила голос Сара. На іншому кінці запанувало мовчання. «Чи любиш ти музичні фестивалі?» – несподівано почула вона голос Соломії. Тим часом Грегорі прокинувся і, вийшовши у вітальню зі своєї кімнати, зрозумів, що материн маєток порожній. Заваривши собі кави, він, нудьгуючи, тинявся будинком. Наблизившись до лабораторії Мері Голд, молодий чоловік із подивом зауважив, що двері розблоковано. Марусі недбальство було геть невластиво, але у Грегорі відчинені двері не викликали підозр. Молодий чоловік тремтячими руками відсунув двері і зайшов до секретної лабораторії, не почувши, як внизу тихо стукнули вхідні двері. «Коли ми вирушаємо?» – спитав Ругару. Молодий чоловік, із яким вони прогулювалися парком, зупинився і з ніжністю подивився на схвильованого вовкулаку. «Ти справді вважаєш, що це необхідно?» – турботливо запитав він. «Тобі ця подорож може коштувати життя або ж його врятувати». Ругару не міг стримати хвилювання, дивлячись на лікарра благальним поглядом золотих очей. Пьорол вирішила, що квартира на горищі може приносити кошти. Розбираючи старі речі у шафі, вона раптом побачила паперовий пакунок, із якого лилося мерехтливе червоне світло. Обережно розгорнувши пакунок, жінка дістала з нього зав'ялі червоні квіти, пелюстки яких ожили від її доторку. «Можливо, й не доведеться терпіти оцих нахабних туристів», – подумала вона, повільно вдихаючи пекучу пристрасть шаленого кохання, яка струменіла із сонцесяйних квітів. Чорний кіт схвильовано нявкнув у коридорі. Прийнявши остаточне рішення, Пол підписав останній документ за яким він вирушав до невідомої йому раніше країни Україна, щоб надавати психологічну допомогу дітям, які постраждали від війни. Смалюх нарешті впорався із турнікетом, але втрата крові із пораненої ноги була великою, і його свідомість поволі згасала. Він вже не чув схвильованого жіночого голосу, який полегшено прошепотів. «Він дихає! Він живий!» Василина із ненавистю жбурнула до землі кокошник і, схопивши дзеркальце, зашепотіла. Буде тобі враже, так як відьма скаже. Айтішник Петро вкотре перезавантажував оновлену версію протидії, але на усіх екранах висвітлювалося одне і те саме повідомлення. Далі буде. Післямова коли перші промені сонної ранкової зорі несміливо торкнулися горизонту, забарвлюючи усіма відтінками золотавого безлюдний ландшафт, либідь стояла на кормі велетенського плаского човна, вільно розправивши свої потужні крила. Прохолодний північний вітер ніжно куйовдив її довге сріблясте волосся, а серце Либеді переповнювали змішані почуття тріумфу та ностальгії. Жорстока війна проти імперії злих злиднів тривала, але численні жертви, ненадійні зв'язки та недбало укладені угоди переписали її долю і долю землі предків. Либідь глибоко вдихнула, згадуючи обличчя тих, кого вони втратили. Її пам'ять була ясною, а дух незламним. Вона пам'ятала, хто вона є. Вона стала воїтельницею лідеркою і символом стійкості для свого народу. Либідь знала, що одного дня її народ повністю прийме своє минуле, теперішнє та майбутнє і повернеться до своїх витоків, знаходячи силу у своєму корінні. Боротьба з темрявою перетворила її на сильну, витривалу, впевнену молоду жінку, серце якої було сповнено любов'ю до своєї рідної землі та свого народу. Коли сонце піднялося вище, висвітлюючи шлях попереду, Либідь впевнено та відповідально прийняла свою нову роль. Не лише як невиразна напівзабута легенда, а як хранителька землі предків, готова писати наступний розділ свого життя, наповнений тривалою боротьбою із екзистенційною загрозою зі смердючих боліт. Її віра в силу свого народу та переконання, що разом вони зможуть подолати будь-які виклики, були непохитними. Либідь раптово усміхнулася і, розправивши широкі крила, стрімко піднялася в повітря, насолоджуючись магією польоту та абсолютним контролем над своїм тілом і емоціями. «Щось я згодніла!» – подумала вона. Я впевнена, що ця її думка не стала для вас несподіванкою, мої дорогі читачі та слухачі. Галіція Мідвест Несподівані перетворення Озвучено студією Руда книгарня Читала Хеля We just wanted to live from Mariupal to Viv, isn't it how it is simple and restrained.